Buenos días. Good morning. Bonjour. Guten Morgen. Good morning to you. Më ngjesh, më ngjesh. Je në klubin e mëjtesit edhe këtë të njëjtë të datës 20 gusht, ku unë e mjeri, ju rë një ditë sa më të bukur të rmbrrjam bashkë me Adin, Adimir Mëjës. Si je sot? Po më shumë mirë po na griu gëziu fare. E parashikoi saktë olta. Tamam, në koki gar. Dia, e... nuk do të bintë shi dhe ashtu ndodhi. Ne roqë sot. E në nuk mbaj mend më sa kisha para një mëjës të till si ky sot mi. Faktikisht, un para se të fillonte shiu, e kam shijuar sepse ishte një moment dhe për pak uh, isha duke ardhur me vonesë këtu. Mm. Ishte një moment që po shikoj nga balkoni, qielli ishte shumë i çuditshëm me re me ngjyra të ndryshme, mm. kuptohet më zotëronte grija, por më pas mori edhe një ndriçim në ngjyrë sepje mm. dhe po mbinde ta uh, pikturoja. Ishte një gjë aq e bukur, aq fantastike që zgjatë shumë pak. Çudi pra pak një patur të dy përjetime të ndryshme, unë <laughs> mm -hmm. derisa dola në dritare, pastë qielli ishte i frikshëm. <laughs> Ti të friksoi? Po friksoi shumë, thash tani vetëm vetëtimat pritën. Tah. Po. Edhe ashtu ndodhi më pas. Shuk isha në kalemave, se më shumë kisha hallën kalla majve se mund të zjoje në gjumi. Macet e mia u dërguan ndërkohë. Sa ato zjohen para meje, e sigurt gjats. Ndërkohë kemi edhe Olda, e cila është duke u marrë ndej me punën e saj, duke bërë kafet edhe gjëra të mëngjesit. I themi mirëngjes Olda, sepse po na zjon. Uh, ne do të jemi këtu si çdo ditë tjetër për 3 orë në vazhdim nga ora 7 deri në orën 10. Në valet e e kla BFM 100.4, jurem i ditë sa më të bukur dhe të mbarë, mirë në gjesë të gjithve, e hapim zyrë të rrishë klugin e mjesit. Tani, kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1866, presidenti amerikan Andrew Johnson formalisht shpall Luftën Civile në Shtetet e Bashkuara si të përfunduar. Në vitin 1960, Senegal i shkëputet nga Republika e Malit dhe shpall pavarësinë. Në vitin 1965, doli në treg kënga "I Can't Get No Satisfaction" nga grupi The Rolling Stones. Në vitin 1973, The Rolling Stones nxorën në treg albumin me titull "Exile". Në vitin 1991, Estonia ndahet nga Bashkimi Sovjetik. Në vitin 1992, erdhi në jetë këngëtari amerikane Demi Lovato. Në vitin 2000, Bon Jovi ka mbajtur koncertin e fundit që do zhvillohej në stadiumin Wembley para prishjes së tij. This is Club FM 100.4.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 Në ditën e sotme 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club e Fem në 104. Ora është në 7:11 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club e Fem 104. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë sot është data 20 gusht dhe për të gjithë ata që kanë ditëlindjen urojr ne ju urojmë gëzuar ditëlindjen, uruar ditëlindjet. Ja urojmë ditëlindjen, gëzuar. Olga mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeti? Po merresha me parashikimin e motit. Mhm. Mm Atëre do, je gati. Po në fakt ju në fakt, kisha njoftuar, ju kisha njoftuar që sot do kishte shi, të doli parashikime, më në fund. Më në fund. <laughs> Ndërkohë që në këtë moment e thot që është 21 grad. 21 grad. Po mm. freskët është në fakt. Freskët, por ne edhe ngaçi jemi lagur. Kemë akoma ja më freskët, <laughs> po. 28 grad do jet maksimalja për sot. Mhm. <laughs> dhe parashikohet të pikoj deri nga ora 10-11 maksimumi. Dhe pastaj nuk do kesh më. Sa ato kemi vetëm diell dhe vranësira. Ëh, dënëse nuk kemi më shi. Po vërtet? Mhm. Duhet të pavisosh, janë 30 gradë maksimale dhe 20 minimale. Duhet të pavisush më, duhet të shonisë si është bërë kohën, pak në orët e para të mëngjesit. Po, mos rrosh që do të vazhdoi gjatë. Jemi akoma në gusht i ri dhe këtu duhet marr pak parësh, gjithsesi. Mirë, faleminderit. Thuat ti po kur bie ky shiu? Vedëm shiverë e nuk është, se të Moskuj më gjithë Se një, është, është largur dhe adësot <gjohet> So, jam bërë qullë të ndredëm Unë kam një pytë, je për ju të dy dhe më pas për gjithë më ishë po nga dëgjojë në këto momente Je pyrë Cila është gjëja e parë që ju vjenë në mendje në këto momente, këto më gjithë Si s'kisha një qadër <gjohet> Se nuk gjithë e qadër të jë As një qadër Seriozisht, dikush më ka vjedhur fshatrat, apo ti diku i ke haruar dhe nuk i mban mend. Nëse jeti problem kisha thonë sot më. Më, më, më mirë le të themë dikush më ka <laughs> vjedhur ieri, se po i ke harruar diku, dikush i ka marr. Pa, po, e vërtet. Është mod kjo, vjedhja e çadrave. Sidomos në për, ose, në për lokale sidomos. Ose këmbimi i dyre, kur e shohin që çadra jote është më Bra. më e mirë dhe më e fortë, lën ato dhe që kanë me vete dhe marrin tëndën. Përnduji mu shamat vjetër s'kishen nga to t'kohës gjatëgjit? Jo, jo, hapa i në qeset madhe, kështu. Edhe, e voran bi këtë këtë që të bëja. Adi? Unë gjë a parë që po më ndoj, është si të thahem. <gjit> më janë lagur atletet, qorapet, pak pantalona, djinset. Edhe pak po është pantaloneve, po se themi do të. <gjit> <gjit> ja, ja, jo, ja, është larkë, ja. Po... Ne me këtë rast i bëj thirrje gjithë atyre që janë në përshpije, le të marrin një pal çorape me veten, një pal atletë me veten dhe një pal ballonë rezerv, se nuk i dihet, mund të laken edhe mund të ftohen pastaj nëse do të ndodhë ndonjë lagur. Megjithatë, kam një propozim për ty, mund të ndezim atë zjarrin ton të vogël aty dhe ngrohemi në të njëjtën kohë. Dërgoj që të gjithë miqtë duhet të mos e harrojë një çadër sot se faktikisht po bie shi, por edhe gjeditës nuk i dihet. Ollë të thot që nuk do të pikoj pas orës një mëzjet Por as njerë nuk i tjet As njerë nuk i tjet Shushet qëndra sot ju duhet me vete Edhe një palë qërape dhe një palë pantalona Thot adi të keni me vete për qëto loj rasti Po, një duisht <laughs> Mierë, ne do të shkëputëm i për pak minuta publicitet Dhe do të riksejmë sërish në klubin e mgjesit Në mgjesit në gjithva One fine day to fly You and me were meant to be walking free in harmony one fine day we'll fly away don't you know the wrong wasn't built in a day hey hey hey Eba gjëa mërë Shiba, ora është në 7 e 22 minuta, jenë me klubin e mëgjesit, me klab FM 100.4, ne jurojmë një ditë sa më të bugur dhe të në barë ku të shëndodheni, ndërkoj që shë duhet të të regoj një histori vërtet veçantë. Jebjeri. Ollë dhe ti di që shumë njerës kur kalonjë në moshën, të harinë moshën e pensionit, duhet që të kalonjë në koti të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të pa punuar tiën se kanë provuar i eri po por jo dihet kjo nga njerëzit e afërt që mund kemi që vjen një mosh njeriu nuk do të punoj më. Po edhe mo. Në pjesën më bëhet më... kjo gjë. Edhe mos do të dosh. <laughs> në pension <laughs> duket. <laughs> por megjithatë, uh, një burrë që jeton shtete në bashkëqendrat e Amerikës, e ka emrin Lauren Wade, ka festuar ditën e dijeshme 103 vjetorin e tij. Se ta uro është këtë të tani, edhe 200? Edhe 200 të tjera <laughs> Ose edhe, një, edhe 200 të tjera Të bëhë 200 Por nuk është kërë rëndësishme Sesa fakti që a i e ka festuar ditinjen e ti të 103 Në kryet të detyros Sëpse, pavërstisht moshës a i okay. vazhdon të punoj, pavërstisht e shkuputur uh, kështë gati 30 vjetë që nuk punon të më, ka i qënë pjestarë në, pjestar në luftën e dytë botërore, ka i qënë ushtarë matje, më pas ka, pus, ka punuar në postën e shtetëve të bashkuratë Amerikës, dhe pati një shkuputje nga puna, Uh, për 30 vite, por i është rikëthyrë së rrishë dhe ndihet shkëllqyër Për qërë bë në këtë momente? A i o në të punon në një qendrë trektare, ja uh -huh. uh, është personi i punsuar mëj vjetër në moshë Në shtetet e bashkuara uh -huh. Pak në këshu bëhet me dje Nuk ka një jeri tjetër në moshën e ti që ende të punoj uh, Ndërkoj që është shumë aktiv dhe menagjerët e e qëndrë sektare Ku zëtëria 103 vjeqarë punon ndijen shumë të lumtur çenka sepse thon ai është energjik, bën punët uh, më së miri, çdo gjë që merr përsipër e çon deri në fund, kështu që ja del mban pavarësisht moshës që. së tij. Bravo Xaja, bravo. Ndërkohë që ai ka deklaruar për mediat amerikane që e ka marrë këtë vendim sepse nuk mund të rria brenda gjithë kohës, uh, ishte dita ime shumë e mërzitshme, nuk kisha se si ta shtyja më, kështu që thash pse jo të gjej një vend pune, e kanë planuar se është edhe kërë faktit tjetër që të pakën këtu të e këne, po ka dove një far moshe nuk është të gjem pun këlajo. Nuk thot njëri hajde se ne po të punsojmë, pavarësisht të... se mund të jesh energjik me energji pozitive e me radhë marrë. Ty nuk thuhet çfarë punë bën ai, ja? 103 veçari. Merret ndihmon njerëzit kur duan të gjejnë produkte të veçanta, domun mm. bën shumë punë, nuk është se ka vetëm një profil ah. të caktuar, por është gjithmonë aty pranë për të ndihmuar njerëzit në momentin që duan një produkt e, të caktuar që nuk e din mirë se e, a funksionon ky apo ai tjetër, kështu që vjen gjithmonë ai në ndim dhe u jep këshillat e duhura. Mm është fantastika Bravo Gjaja Bravo, bravo, me të vërtat Mirë, në këto momente ne do t'u lëmë shëqërin e Rita Ora Së bashku me Chris Brown me Body on Me është nostate 29 minuta janë me klubin MGSit, Klab FM, dhe, uh, ju, doth, thosh, e mëxjesit në klub e Fem 104 dhe ju urojmë një ditë të fersha atë në ekranin e Club TV, por edhe në ekranin e klubit. Në shtator do të jemi edhe aty. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarku do të shndodheni dhe, dhe pushime të mbara edhe pse mëse duhet koha nuk për mban, si të zhduhet, po mban siç duhet, por gjithataj që jam pushim. Po pushime. më vjen keq për ato që kanë mm. zgjerrur 15 ditë që në 2 të gushtit për të kaluar pushimet, po. Pra po, më vjen keq edhe për veten fundja që un jam në punë dhe ato janë. Më pushim Kështë që le të bjërshin, nuk ka problem Ua, wow, për gjunami U nuk jam gjunaje <laughs> Edhe ti gjunaje po Edhe ti do përsh pushima Kur pak më vënd Kur të hapet koha <laughs> Apo jo <ja? laughs> Kur të dalj djeli së Me sa tuket vedem për skim unë t'jem këtë vit Kështë si përsh t'u e në pushimet Pot, e mjetë të dasho E pukur është e të bërsh skim Ja ke si marrë dorën t'je Popo, mm? zakonisht nuk bëj me këm Ha <laughs> ha ha Mirë, un kam gati edhe anagramën për ditën e sotme. Ju të dy jeni gati fillimisht? Po, gati, gati. Okej. Okay. Anagrama në klubin e mëngjesit. E ke parasysh kur dy vajza të vogla luajnë me njëra tjetrën dhe është më pik? Jo, nuk e ke parasysh. Çi thot i njëra tjetrës? M'fal një pik, mi, mos bëk kështu. Ah. Edhe anagrama për ditën e sotme është pikërisht fal mi një pik. <gjë> mm, Falmi ni pik F A L M I N I P I K Falmi ni pik Detyra juaj është të rendisni të gjitha gërmat në formën e duhur dhe më pas të zbuloni se cila është fjala që fshihet aty është një fjalë e gjuhës shqipe 0-6-9-20-7-2-2-2 Nërgonë me sa gjithuaja Pa haruar të shkroni dhe emrin për që në fitues Nërkoholta, cila do t'jë du rata? Një kontrol i plot miksor nga spitali amerikan Wow, falim derit Pra anagrama është falmi një pik Olta, këndu një ide? Po pres nga adit sot me të në drejta <laughs> Ja ke lënë radhën adit Po edhe kër iq Falmi një pik F-A-L-M-I-N-I-P-I-K 0-6-9-20-7-10-22-2 Mos më shikua ështu Adi, se nuk është a i që fështirë Nuk është Adi, nuk është farë okay. Ndërkohë më kam gati edhe një prit-prit sa e di Ju e dini që di e uh, ka pasur në deshje Nuk e di sa e keni parë Oltat, ty kem parë? Uh, jo, të të më drejton njëri, mm. si se s'isha interesuar Po pëse? Luan të s'këndërbehu dhe Dinamo? Po kotë të... Adi? Un nuk e pash për shkak se kishën sa miq për Dark, në shtëpi mm. edhe ata nuk ishin tifoz. Nuk jeni. Që shumiq nuk e pam dot. Doja vetëm fillimin e ndeshjes, pastaj fikum televizorin. Jo, un fillimin e ndeshjes e ndoja nga lokali rreth Dark se kishte brohorim apo pa pastaj golat, si. pa edhe golat nga lokali ndoja un. Nga lokali ndoja vetëm me dy duka si apo ishte lokali. Shumë, Vinin brohorim aty. Mirë pyetja që kam un për ndeshjen që zhvilluar dje pikërisht në Elbasan Arena është Goli i par, në cilën minutë është shënuar nga kapiteni Blendi Shkëmbë. Qëhtu që Mateo mos u ngut. Pse? Pse e shkroi të Mateo? Po një herë ka dhënë rezultatin, <laughs> pastaj ka dhënë se cili e bëri golin. Qëhtu që Mateo kujtesë? Ja, kuites. unë vërtet ku se kush e ka bërë golin e par, është shënuar pikërisht nga kapiteni Blendi Shkëmbë, por un po kërkoj se në cilën minutë është shënuar goli i par. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja i ulëm shogurin dhe the weekend mm? can feel my face be the death of me aliz will both be now and sure always get the best of me the worst is yet to come but aliz will both be beautiful and stay forever young this i know this i know she told me don't worry It shows always get the best of me the worst is yet to come All the misery was that it said be when what deep in love as yes, I know yes, I know girl well, I know She told me don't worry about it She told me don't worry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 në klubin e mëngjesit, në Club Efem, në 100.4. Ora është 9:36 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club Efem 100.4. Jore, mjedisa më të bukur të ditës mbar dhe Meshoolta ishte kureshtare se çfarë ndodh në, në momentin që ne jemi në gjumë dhe ti po, jepet ndjesia sikur je duke u rrëzuar nga lartësia të mdhaja ka, ka një shije që do ka ndodhur këtu në fakt. Po shumë njerëz e undon dhe nuk është ndonjë gjë e jerzakonshme do tipit sipas një studimi që është bër uh, nga një klinikë amerikane 7 në 10 persona e kanë këtë lloj ndjesie gjatë gjumit, sikur uh, bien nga lartësit të të mdha që është diska që në dozë, por unë do të të, të, të regoj... Të batën që nga normalit <laughs> si qa bërë mërak. <laughs> unë do të të regoj motivin dhe shkajqet. Nuk uh, janë shumë të thjeshta, po e njësën me motivin, ka të bëjmë me relaximin e muskujve dhe mendjesë, Fenomeni është i lidhur me fazën REM që provokon ndjesinë e rënies së lirë që përjetojmë ne në gjumë, ndërkohë shkaqet janë këto: ka të bëjë me anksin që keni kaluar gjatë ditës, stresin gjithashtu dhe mbi të gjitha me lodhjen. Sa më shumë i lodhur ti jesh, aq më shumë e ke këtë lloj ndjesie në momentin që je në gjumë dhe uh, këshilla që japin mjekët në këtë rast është ti duhet të flini më shumë. Në momentin që bëhet shumë kohë gjatë që ju flini pak orë, atëherë kjo ju ndodh akoma edhe më shpesh. Mm -hmm. Dallë kini kujdes, largoni stresin, ankthin dhe mbi të gjitha pushohuni mjaftueshëm. Po, ndaj rekomandim nga mjeku se ku ta gjejm kohën kurse kemi për të fjetur. E këtë duhet ta gjesh vetë, Olta, se mjeku më i mirë je ti në këtë rast, nuk mund të të japi një recetë të tillë. Por këtë thyeshë sigurt. Dërgo kemi një fitues në lidhje me Pritprinçën Edik. <laughs> në minutën e 37 të shënuar golin. Bravo. Vajëtur Sajmiri 601 me numrin fiton dy bileta për nosin e Plex. Bravo Sajmir. Megjithatë ka pasur një barazim në këtë minutë. Po po vazdoi prap me pritpritje nga ndeshja, sepse ka qenë një ndeshje që unë e di shumë njerëz e kanë shijuar, janë mërzuar, mezi e kanë pritur dhe në fund janë mërzuar. Disa dhe e kanë parashikuar fundin mm, etj etj. Me radhë, por në cilën minutë ka ndodhur barazimi? sepse ka pasur bërezim në skuadra e Dinamos, por në cilën minutë. 0, 69, 27, 12, 2, 2, dërgënë mesajtë uaja, duhet ju kujtoj edhe njëherë anagramën për ditën e sotme, olë të dadi nuk e ka një gjetur akoma. Anagrama është falmi një pikë. Ne nuk duan vetë, po joj, që se kemi qëtë. Të ti nuk i e futur, faktikështë. O pikërështë. Falmi një pikë. F-A-L-M-I-N-I-P-I-K-ë. 069 207 222, ndërkoj që sot do të luajmë sërish një kënë nga Anastasia, në momentin që Adi do të luajmë i disë orës të tani, 7.39 dhe orës 10, ju duhet të shkuani 2 uh, bileta, emrin të uaj në 069 207 222. Ju lëmë shëqyrin e Baby Kay, Gjusi Ferreri me Roma Bangkok. <tër>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 Ora resta a metà e aumenta la distanza tra me e te Giuro questa volta ti vengo a prendere a senza sapere quando Ora është në 7.22 minuta, jene me klubin e mëgjesit në Klab FM 100.4, mirë mëgjes nga unë jeri, mirë mëgjes, Adi. Mjës mirë mëgjes, Iri. Mirë mëgjes, Olta. Mirë mëgjesi, mirë mëgjesi kolegë. Mirë mëgjes, Olta. Mirë, jam. Pse kemë të vëndatë lapësën si për kokës? <laughs> uh, jam marangosë. <laughs> në fakt, marangosët e vëndë të veshej, po. Po, kisha në vëllë të. Mirë, kemi e fitues për prit-prit se edhi? në cilën minutë uh, ka ndodhur barazimi i ndeshjes Skënderbeu uh, dhe Dinamo? Në minutën e 66. Bravo, bravo. Ku shihetuaz? E ka gjetur Lajdi fiton dy bileta për Nascine në Plex. Ndërkohë që në minutën e 90 Dinamo uh, ka shënuar golin e dytë, për fat keq. Dhe rezultati i ndeshjes ishte pikërisht siç e thoja gjithsesi. Mirë. Hmm, Ë uh, për anagramën as i ideju të dy. Falmi ni pik. Unë kam gjetur por nuk ta them. Mirë, mbaj sekret. Falmi ni pik. 069 20 70 222 22, dërgoni mesazhet tuaja ndërkohë që un kam edhe personazhin e ditës sotme do të lexoj një informacion të shkurtër të parim për tani derisa ju të zbuloni se për cilin personazh bëhet fjalë. Dekort? Okej. Okay. Në rregull. Atëherë. Ishte fëmia i shtat në një familje ku jati ishte punëtor dhe ëma shtëpiake. Megjithëse kaloi një fëmiri dhe rritje të vështirë pasi babai i vdiq kur ishte vetëm 5 vjeç. Ai arriti të diplomohej për letërsi. Cili është personazhi? Pra ishte fëmia i shtat në një familje ku i ati ishte punëtor dhe ëma shtëpiake. Megjithëse kaloi një fëmi ri dhe rritje të vështirë, ai arriti të diplomohej për letërsi. Cili është ky personazh? Nëse do ishte ajo do, do ishte, ishte Hirushja. <laughs> Ose si Cinderella. Po. Ëh. Po. Por jo, ja, nuk është. Këtë mund ta diati po. Me gjitha të vritë e një pak mundje. 0-69-207-12-22 Dërgonë me sa gjithuaja paharuar që të shkruan dhe emrin për që në fituaz. Dërgonë përshikujëja diçka të cudicme pëndosë po në Britani. Qëfar është tjerë? Qeveria Britanike Olta do të investoj 500 milion pound për të ndërtuar rrugë korsit të veçantaj që do të furnizojnë me energi makinat elektrike. Është tani. Dërgoj që janë duke ecur, prandaj nuk do të duhet që të kalosh në këtë korsi speciale dhe të ndalosh, por ti merr këtë lloj korsie duke ecur ti fillon dhe uh, furnizojsh me energie do me në ti, makina jote në kratë ecë për në botë amoradi <laughs> ne me si kemi një korsi për të ecur nësë kemi asë për bicikleta akoma me gjitha të, ndërtimi rrugve do të njësë vitin që vjen, pra në vitin 2016 mm -hmm. dhe do të zjasë të pak të me ndohet për 5 vjet ndërtimi i kësaj korsi e të veçanë Kompania ka kërkuar ndihmën edhe të kompanive të ndryshme e, britanike, që janë të specializuara pikërisht për këtë fushë, sepse është një projekt shumë i madh, do shumë investim dhe ku ka më mirë se të bashkunojmë me njëri tjetrin për të nxjerrë diçka kaq të mrekullueshme. Por për herë të parë, unë nuk e dija, një teknologji e tillë është përdorur në Korenë Jugut, ku është ndërtuar një rrugë 12 kilometra e gjatë, e cila përdoret për të furnizuar me energji autobusët ndërkohë që janë duke ecur. Interesante. Në pra, në Korenë Jugut funksionon kjo kursi për autobuzat, por në Britaninë e Madhe kjo do të jetë funksionale për të gjitha makinat. Makinat elektrike. Makinat elektrike, një kursi speciale ku ti furnizon makinën me energji, ndërkohë që je në ecje. Fantastike. Super. Shkëmbojmë për pak minuta publicitet në klubin e mësgjesit dhe do të rikthehemi me çfarë kënge? Like I'm gonna lose you. I'm a self dreamin'.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 smoke you could lose everything the true E e kënga e ditës. Kënga e ditës. Kurtë dëgjoni këtë këngë në Radio Klube FM gjatë Klubit të Mungjesit. Dërgoni se më son me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 2070 222. Mesazhet dërguese i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Më të orës 7:10 në Klubin e Mungjesit në Klube FM në 100.4 Palim <laughs> dherit Olta Je fantastika, si për dit uh -oh, 7... Kërna i si herit pune me ju Ora shë në 7 e 53 minuta Jene me klubin e MGSi në Klab FM 100.4 Dhe unë kam tre gjërë ashtën të cjeshta Pra ne po që eshte Olta dheritani Qfar uh, nuk duhet të bëni pas orës 21 të mbronjës Jepi jeri <laughs> Dhe këto janë tre gjëraj që të bëni një gjumë sa më të mirë që të natës Një gjumë të qetë Dhe mos të jepet njësia se kur je duke uh, rën nga një lartësie madhe ullëta pa, Gjëja pa. parë që nuk duhet të bëni Pas orës 21 të mbrëmjes është nuk duhet të pini cigare um... <laughs> Kjo vlenë për të gjithë Por se duhen përshë Por gjëra më të rënda pirsti. se cigare Hmm Jo, asë një jo, gjithë asata. të tjilë Asë një gjë Studimet kanë treguar se Ataj që pinë cigare Vetëm para se të shkojnë në shtrat Janë shumë të lodhur të nesërmen Gjithashtu mm -hmm. duham pirsit Shpenzojnë më pak ko në fazën në rem Sepse nikotina liron serotoninën Që është një loj hormoni Që ndikon pikërish në bërin e gjumit Jo, ashtu si që duhet Pra kini kujdes Pas orës 21 të mërëmjes Nuk duhet të pinim më cigare Duhet të avini si Gjeja e dytë, Oltan, duke që nëse ti e mish në grënëse, është nuk duhet të hashë mish Jam në dark Jam lëbi në grënëse <gjë> Por duhet heq është dorë të pak të në dark nuk duhet të konsumosh mish Këta nuk e bëjdot Po përsa? Po nuk e bëjdot, mduke si kur s'kam grëna s'gje nëse nuk ka mish në dark bo, Mduke s'të maku bosh, <gjë> s'gjejmë natë Po përëndaj ke probleme pas taj në mgjes, që zjojsh jo siç duhet qete drejtëres <laughs> që kemi pak herë nga mishi duhet ta kem. Edhe me bark të fryr kam përshtyje, po, sepse nuk bëhet tretja normale, prandaj nuk bëhet derman. Nuk duhet të konsumosh mish gjatë darkës holta, mm -hmm. duhet të hash ushqime të lehta për një gjumë më të mirë. Tretja okay. e proteinave në trup shpesh është punë intensive dhe e vështirë, por në momentin që ti fle gjumë, kjo punë ngadalsohet, kështu që bëhet e treta akoma edhe më e vështirë. Po mirë, nuk po ham. Dhe tjetër? e treta ka të bëjë vetëm me vajzat, uh, sepse nuk duhet aty. <laughs> <laughs> Ai thua show just, ç'do të bëjmë? Nuk duhet të veshësh rroba shumë të ngushta, Olta. Uh -huh. Nëse më kupton. Në Roba intime bëhet fjalë. E kuptoj. Sepse kjo pengon ciklin e gjumit duke e çuar duke rritur temperaturën e trupit dhe normalisht do të krijojë ciklet e gjatë gjumit. Pra do të kesh zim të shpejt të shpeshtë gjat natës dhe nuk do të jesh i rehat. Kështu që në mëngjes do jesh e lodhur dhe do duash të flesh akoma më shumë. E tani e dashur Jeri, mm. duhet të veshësh apo thjesht mëson jo, të? Jo, nuk duhet i veshësh të ngushta të paktën, duhet të jenë të okay. lirshme. Mirë kam komode do të thash duhet të veshësh çfarë? Tani Shum. ti si duash. Çështje <laughs> preferencë është pastaj. Kuptoj. Desha të pyes pa kolegun. Çfarë <laughs> bën ai pas orës 9 të darkës? A di? Po. Pyetë mm. <laughs> sikletsh po, me do thosha. Është eh? një jo gjëra rutinë boj, përpiqem vekale më atë në gjum. Mhm. Mm kur vet nuk kam gjumë të fjerr. <laughs> mund të lezoj një gjëje të mazgjumi. Mendoj mënyra më e mirë për të zgjumur. Përveç të shohësh televizor, është më e lehtë të bëj diçka. Të paktën më mund të funksionoj. Po që në rreshtat e para di e kam un këto. Ashtu ëh. Dhe pastaj unë të fillon gërhet. Po. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nuk e di se ku e kalon. <laughs> pastaj pjesa e dytë të librit të shohën në ëndër. Kujt gjëra boi un për ta? A vetëm këto gjëra po vetëm kaq. Po çfarë? E mësove tani se çfarë bën. Jam rehat. Dihem mirë. Mirë, ju kujtoj edhe një herë anagrafa për sot është falmi ni pik. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja ju lëm shëgërinë e Bruno Mars me Mark Ronson me këngën Uptown Funk. Up town funky up Up town funky up Up town funky up Up town funky up uh, I said up town funky up Up town funky up uh, Up town funky uh, up Come on, dance jump on it if you said and lonely if you free dated and lonely Don't break down come show me come on dance jump on it if you think said and slown don't 9.10 minuta jenë veklugin e mëgjesi në Club FM 100.4 Joremi disa më të bukur dhe të mbarë Unë jam Jëri, mërë mëgjesi gjithve, mërë mëgjesi Adi Mërë mëgjesi Jëri Mërë mëgjesi, mërë mëgjesi Mërë mëgjesi, mërë mëgjesi Mërë mëgjesi, mërë mëgjesi Ndërko, uh, kemi e fituesi për anagramon? Apo, ako ma nuk e ojë në gjithur? Po, Jëri, me kanë thënë planifikim Wow, bravo është flamur i pari, 390 i baronumëri, fiton një kontrol të plot, mjekësor nga spitali amerikanë. Pra anagrama ishte falmi një pikë dhe do të thot planifikim. Bravo, flamur? Flamur, po. Bravo, flamur. Ndërkoj i rikam nevoj që personajit të japë është një ndim. Një ndim tjetër. Po. Okay. Ndima e dytë është kjo. Punoj redaktor në revistën letrare në nëntori, ndërsa në vitet 84 dhe rinë në nëntë djetën, si kry redaktori gaz Pas viteve në 90 u b drejtori i shtëpisë botuese Letrat. Kjo ishte edhe ndihma e dytë për personazhin e ditës sotme, i cili është ky personazh 0692070222. Ndihma e parë është se ishte fëmia i shtatë i një familjeje, ndërkohë që ë kë... oh. Ariti të diplomohej për letërsi, ishte redaktor i revistës letrare Nëntori, kryeredaktor i gazetës Drita dhe pas viteve 90 u boi drejtori i shtëpisë botuese Letrat. Ndërkohë do të them që nuk është Charlie Chaplin, ëh, mm -mm, jo, ja, nuk minkesh. është Ismail Kadare, jo. Ja. Kaj, nuk është Asmi Gjeni, jo. Ja është dikush tjetër 0619 27 22 2 Dërgjore mesajtë uaja Ndërko Adi ka përzjedhur se gjdo di tjetër Edhe një personaj shumë të njohur I ka transformuar zërin Për të bërdojën akoma edhe më të bështir Dhe dy gjojmë se të cilin person ka zjedhur për satë E, po këtu është e bukro është është njëre Dëmë thonë edhe mua po këtu gjërat e reja Sikur së më ri miza <laughs> Wow, nuk i ri miza Por gjërat e reja <laughs> wow. Mua më duke shumë i njohur, por e humba dikur rrugës përstaj. Mm. 069 27 12 22 dërgonë mesajgjët uaja. E digjojme dhe, dhe njëherë? Okay. E, po këtu shetë bukër, er, është er, er, është njëre. Dëmë thonë edhe mua po këtu gjyrat e reja si kur s'me ri miza, dëmë thonë. <laughs> wow. Po fletë për gjyrat e reja dhe për gjyrat e reja asaj nuk i ri miza. Bravo. Ka qenë duke dhe një intervjistë mm. personajit. Kuptohet. Unë nuk e kam gjetur, edhe është opësime në tim, por nuk ja, i qa e sa. Ja, ja, Merë nuk për e sem ta një se këmendova unë. 0-69-27-12-2-2 Dërgronë mesajtë uaja për personajin që Adi ka transformuar. Për sot është një vajzë, kjo kuptohet, por cila është kjo vajzë. 0-69-27-12-2 Jullëm shëqëri në Lost Frequence me Are You With Me? I want to dance by water Neat the Mexican sky Drink some margaritas Watch me on blue lights Listen to the mariachi Play at midnight Are you with me? Are you with me? read us by the blue lights listen to the marietti play at midnight are you with me are you with me kjo eshte kenga e ditës ne klubin e mengjesit ili you been crying is something on your mind kenga e ditës kujtë dëgjoni këtë këngë në radio klub e fem gjat klubit e mengjesit dërgoni sms me tekst Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0689 2070 222 Me sa zërgu e si i parë, fiton një durat Kënga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në Klab FM në 100.4 Ora është 9:18 minuta jeni në shqçurin e klubit të mësjesit në Club e Fem 104 dhe ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë nga Jeri Adi dhe Olta. I gjithashtu u përgjigjemi. Ndërkohë Jeri më lejo të jap një informacion për të gjithë fituesit e lojrave tona. Duhet pa. paraqiten çdo ditë të enjte mm -hmm. nga ora 14:00 në vazhdim me një mjet identifikimi pranë zyrave të radios Club e Fem. Dhe i din se ku janë, sigurisht Hotel Rogner. Faleminderit Olta. Ndërkohë doja t'ju rregoj për diska Google ka zbuluar robotin humanoid që do të jetë më i shpejt dhe më i shkaktët se njeriu. Ës bër testimin? Ës shpikaj as bër, kuptohet, është bër vetëm një robot, quhet Atlas dhe është 187 cm i gjatë dhe peshon 149 kg. Mendohet se do të jetë Pak i shëndosh. Pak i bëshëm. Po është ai i gjatë, kështu që nuk, nuk bie, nuk bie. <laughs> Roboti humanoid Delta përpiqet të ecë dhe vrapojë në pyll dhe nuk urrëzohet asnjëherë. Është wow. në testimin e parë, është shumë i shkathsët, mund të ecë pa asnjë lloj problemi, por edhe mund të vrapojë më shpejt se njeriu madje, pa u urrëzuar në asnjë lloj momenti. Faktikisht, ai që e ka shpikur këtë lloj roboti është Mark Raybert është me luesi i Boston Dynamics dhe ka folur në një studim shkenësor që është bërë dhe më pas një mbledje e të gjithë shkenëstarve për të parajqitur robotët që ata me ndonin se do tishin më të shpejt dhe më të shkathot se një rjo, por me sa duket, Mark ka qënë më prandë kësa, këti zbulimi dhe është aprovuar roboti i ti që është një indë robotat më të shpejt dhe më të mirë që janë zbuluar dhe ritanim. Bravo i qovë. Super bravo. Mm pra roboti humanoid duhet të japë përshtypjen e njeriu por nuk është por arin që të jetë shumë më i shpejt dhe shumë më i shkathët se një njeri. Ndërkohë Olda nuk e di ç'sbohet me personazhin tim. Kemë dhënë dy ndëma deri tani apo dy informacione të shkurtra për të? Nuk e kuptoj heri pse vazhdojnë të më thonë akoma Ismail Kadare. Jo, nuk është Ismail Kadare, është dikush tjetër. Tanë thonë edhe Dritoro Agolli. Jo, vjen keq. Sa keni gjetur pra? Mirë, ndima që unë kam zonë, apo informacionet është kur të rambi, personajin është ishte fëmija i shtatë në një familje, ku jatë ishte punëtor dhe oma shtëpijake, ka pasë në një fëmiri e, jo të kolajtë, sepse babaje i ti humbi, kure, e, humbi jetën kura ishte vetën 5 vjeqë, më pasë është diplomuar për letërsi, ka punuar si redaktor në revisen letrare në nëtori, më pasë në gazetën drita, pas viteve në nëndjetë është bërë dritori shtëpiz botuese letratë Informacionit tret që më do t'japë është në vitin 2000 E gjimë si kry redaktor i të përri afshmes Albania e Vogël është një suplement letrar i gazetës së përdiç në Albania Një kohës ishtë nga vitit 2000 A i është shumë i shuar si eseist dhe publicist në të njëtën kom Dhe bënë edhe jetën e shkrimtarit si një profesion në ilirë Ka botuar shumë e shumë libre, por më më vonë do t'japë edhe disa nga veprat e ti Deri tani vetëm ka një ndimaka. Cili është ky personazh? 069 20 70 222. 22, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar që të shkruani të emrin tuaj. Jeton akoma jeri? Po, patjetër. Okej. Okay është gjallë. Ndime madhe. <gjë> Falim deri dole, për ndërhyrjet. Duhat ju kujtoj edhe një herë që kur Adi të luaj një kën nga Anastasia, ju duhet të dërgoni një mesajsh, dy bileta dhe emrën tuaj në 069 27 22 2 dhe njeri për jush uh, do të shkoj të shohi live uh, në datën 25 gush koncertin nga kjo kënktare e jersakonshme. Mos Haroni, dy bileta, emrën tuaj në 069 27 22 2. Dejem në këtë moment e Calvin Harris, ëh, with Cybels. Oh, okay, nuk po e letra dot. Faleminderit Adi. I want you to free me. Let me be your air. Let me run your body freely. Now when I begin deep is your love is it like the ocean what devotion chao Sojën e ose jo, por një grua e bukur e budala lepës një mashkull. Kë... Super! <laughs> Kë është një studim që është realizuar në Kinë, mësak në Universitetin Kinesë të Zhejnë Jangut, dhe është bërë me dje rezultati që një grua e bukur e budala lepës 100% një mashkull. I lumët! Në mënër të veçant, pamja fizike e një femre, ka një ndikim shumë të fort e këmeshkujt, duke ndikuar dheri edhe në vendimet që ata marrinë. E kuptova Adi. <laughs> po. Çfarë <laughs> ka ndodhur? Si është bërë ky studim kinez? Është zhvilluar në dy faza. Jan përfshir vetëm 20 meshkuj dhe në, aty këtyre 20 meshkujve u janë dhënë fotografitë 300 femrave. Mm -hmm. Dhe duhet që ti ndani në fazën e parë fotografitë në femrat tërhese dhe jo tërhese. Pra është bërë kjo lloj faze pasi ata kanë bërë përzgjedhjen se kush janë vajzat tërhese dhe ato më pak tërhese. Studimi ka vazhduar në fazën e ditë të dytë. Faza e dytë kishte të bërënte uh, me pjesmarje në e këtyre 20 me shkujve në një loj kompjuterike në qift. Një herë me një grua jo tërhejse dhe një të loj por zhvilloj me një grua tërhejse. E gjithë loja kompjuterike zhvilloj me disë këtyre të dyve për të fituar para. Dhe të shfarë është vënëre që gratë e bukura kanë haritur dhe të fitojnë 90% të parave në raport me meshkujt. Në në raport më falim me vajzat jo të tërhese. Pra kur një mashkull luante përballë me një vajzë jo të tërhese, atëre kishte gjasat dhe fitonte shumë herë më tepër para, ishte më i përqendruar, luante siç duhet, do më krijonte një strategji në lojën e vet dhe arinte të fitonte të gjitha parat. Ndërkohë kur kishte përballë një vajzë shumë të tërhese, sho e kishte cilësuar vetë se shumë të tërhese, atëre i humbiste ato parat. Ishte më pak i shpërqendruar se si Hadi tani. <gjithi> Ndijesh mirë Adi. <gjithi> Nga studimi apo Jak shumë përgjësi? Na themra të bukur. Por me sa duket, është e vërtetë se si studim. Nuk e di, tani ti vetëm ti je mashkulli në këtë studio, mund japsh një koment. Për të vërtetës, mendoj që është i vërtetë mm -hmm. përgjithsisht. përgjithsisht. Po, ka përshtypjen se e ka eksagjeruar pak kur thotë uh, mm -hmm. të gjithë meshkujt. Nuk besoj që ose më saktë kur thot Buddha dallepsen. Mund të jetë një pjesë e mirë që mund të thonë. Tanë Buddha dallepsja nuk është është në sensin e mirë që hutohen, nuk e kanë mendjen aty. Atë nuk vëmend të... do është. Ta. Po pra, nuk të sensi, jose ikë në këtë sens, ose ikën trurit dhe mbeten. Jo ta se taj. mendoj që ka edhe nga ta meshkë që mund të ikë truri nga mm -hmm. një femër e bukur. Varet nga doza pastaj. Nuk përjashtohet si mund, siu nuk e përjashtohet si mundi. Mhm. Po çem duhet i vërtet si studim, po por jeprapi je skeptik, nuk e di se çfar nuk të bind atë. Jo, thjesht më ngacmojan fjalat Budan Lepsen. Ke vënë shumë. Atë ka, ka, jo, nuk... ka frikë aty. <laughs> ty mungeti rrota thas, nuk tu de pak për dëshiruar të kenë. Ka diçka që nuk shkon pa, me fjalën. Besoj që arrin deri në atë gradë, por mund ketë edhe për disa meshkujt të mos bëhet atë. Po je të gjithë. Jo të gjithë. Faktikisht në këtë studim vetëm 20 ishin zgjedhur, nuk është se kishin zgjedhur më shumë se 20. Jo, mendova që përgjithsojnë të gjithë meshkujt në studim në përgjithësi. Oke, okay, që mos do të ngeli hatri, po themi një pjesë e mirë mish. Një pjesë e mirë. <laughs> Oke. Okay. Ndërkohë, në lidhje me zërin e pergjumur, Olta, çfarë kan thon? Ma kan thënë ngrit Gjoni. A di? Jo. Jo. Lefteria Llëshi. Oh, me... kryetaria e KQZ-s. <laughs> <laughs> Jan afruar shumë. <laughs> Jan shumë larg, duhet. Erion Braç <laughs> e brat, se thot Leo, po. Po, është fenomen, nuk është mashkull. ë Vedëm këto kanë dhërë, unë faktikishë kësha më nduar për të themë, se këmendova pa, unë, unë fër, dhe sisha e sakë, së një lameqo, nuk e dipse më pa, dhe të shumë, pa ja, mjeri, ja. Po, ato i impresion pa ta undull, ta? E dy gjojmë edhe njëherë? Okej. Okay. E dy gjojmë pra. E, po këto shë bukërë, është njëre, dëmë thonë edhe mua, po këto gjërat e re, si ku është smëri, mizat, dëmë thonë. Misa, misa. <laughs> Problemi madhë këmisa <laughs> 06-29-27-22-22 Dërgonë me sargjetuajat cila është kjo vajzë Shkopullemi për pak minuta publicitet Dhe më pas rukhtemi në klubin e mgjesit Mirë mgjesit gjitha I'm feeling something Something different When you love love hits the change I was blinded, I'd not envisioned the same face in a different friend It's a bad come back to crying so You were waiting I was making it. You love me from my Then it hit me you're renovating and I need you by my side Capture the moment this morning, I don't know Cause a bottle of vodka still lies in my hand And some blonde gave me nightmares I think that you're still in my bed As I dream about me Wish I wake up drenched just this morning While some marching band keeps a zombie in my head while we're talking Oh pa tonight i won't be alone to know that don't mean i'm not lonely i got nothing to prove to you that i die with the Ora 9842 minuta jemi me klubin e mëxjesit në klube Fem 104 ne ju uroj një ditë sa më të bukur edhe të mbar. Olta olta e dashur ku jam. Hajde mirë se erdha. Duhet ndimajote në lidhje me personazhin që Adi ka transformuar për sot, nuk e di se çfarë do të bëj. Njëri këtu jam, por nuk e di pse nuk më sheti sot. <laughs> sot duket kanë probleme me shikimin. Ës, më keq për ty, jeri syzet. Ku ka ndikon koha? I kam harruar në shtëpi. Po jeri më ka thën mm. Bleona Qerreti. Jo. Ja. Ja. Jolanda Dhamo, ja Adelina Tahiri. Ja Grida Duma, ja Rudina Magjistari. Ja. Aty ta Adelina janë afruar pak. Tahiri. Ëh. Po nuk është, ja sigurisht. Janë afruar nganjëse si në profesion, në profesion. Po. Pa, e drejt. E dëgjojmë edhe një herë atëre. Ëh, po këto janë bukura, është, është një gjëre. Do të them edhe mua, po këto gjëra të reja sikur smarrin niza, domethënë. Megjithatë, ti ke bërë një punë fantastike, të përgëzoj, mm. sepse është shumë e vështirë për ta kuptuar. Shuk, a te Lina Ismaili apo jo? More Matteo, jo. Po, jo. Ktu ka vetëm një mundësi për ta kuptuar tek mm. ajo fraza e fundit që thotë. Ti mund të kuptosh karakterin e personazhit, se është shumë e mm. vështirë ta dallosh nga zëri. Unë them dëgjuesit që të kapin që po thot. Po, duhet mm -hmm. të kapur karakterin. Personaji... Pajon, përmizat ka folu, Madi <laughs> Si ta njosh Po, po, në që vëze, ku, ku di umë, në jetë një personaj shumë serios dhe nuk bënë në, në televizion mm. letë themi Të thasht, lefteri e leshi Kërëtërja e këqisë një Ja, me gjithë ato, Adi ka dhënjë njëndim Përveç asaj që ti po thove në këto momente Që është edhe këngëtare po. Këshu që ku fizohet pak po. E digjojmë edhe njëherë në këto loj koncepti E, po këtu është e bukëra, është është njëre, dhe më thonë edhe mua, po këtu është gjërat e reja, si kur është smëri, njëzatë, dhe më thonë. <gjënë> 0-6-9-27-12-22, dërgonë mesajtë të uaj, a paruar të shkoni edhe emrin të uaj për qëmfitues, nërko, nërko, nërko, jeri, më falë, kam po, një mesajtë që nga Londra, nga Noshja, nga Noshja, po, dhe përshëndesim pa fundë. Në ndihë nga Londra. Okej, ah, e, okay, e përshëndesim, ditë të bërë dhe të bukur edhe për ato. E, në lidhë me personajën ti, Molta? E kanë zbuluar? Zia Qela. Wow, mua këta mëllumë mm. pa fjallë. Pa fjallë, pa mëndë, <laughs> pa tekstë. Janë të jeshë zakonshëm, dhe gjuhës i tanë. Kush e ka gjetur i parë? Bravo, brava, Hilda. Elda, Elda, Elda bravo. A, do të japim një kontroll të plotë nga Spitali Amerikan? Patjetër, meqë sa ishte shumë e vështirë. Dhe ishte pikërisht shkrimtari Zia ja, Chela. Bravo, bravo, bravo. Ma çdo ditë dëgjuesit e klubeve femëre do të klubi të mëjesjes të M Habisin janë shumë të shkatut. Mm. Janë të zgjuar ojerit, të zgjuar, po nuk diskutojmë. Janë të shpejtë, të shpejtë, e vërtet. Mirë, jeni gati ju për një tingull misterioz? Nuk është shumë i vështirë, do të them tani se të drejtën jerit sot jam shumë gati. Po janë dëgjuhësit gati, kjo është sigur, të lëtanë ti mund të bëhesh gati nga -ga dalë-gadalë me rështruar. <laughs> Atere, tingulli, misterios, shfarë përndosë këtu? Dëgjohën e me dëmëndja nuk është forë të vështirë. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani də emrin për çm fitues dërgonë shkëputemi për pak minuta publicitet dhe rikthehemi sërish me bondh dhe këngëti Victory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 Më ditës orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club e Fem në 100.4. Ora shëndet e 53 minuta janë me klubin e mëngjesit në Club e Fem 100.4. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarku kudo që ndodheni, ndërkohë dua të ndaj diçka të jashtëzakonshme me ju. Jo. Ndajëri. Jë, është një punëci ri, jo nuk ha. Ashtu pihet o, ashtu s'ndaj është një projekt i ri nga një kompani amerikane që është uh, Kickstarter, që shumehet për rrisi uh, në fushën teknologjike. Ëh. Mm -hmm. Dhe uh, bë më dije që ju nuk do të keni pse të shqetësoheni nëse ju fiket telefoni dhe nuk keni ku ta karikoni, sepse ka ardhur dhe nuk keni energji elektrike në shtëpi juaja, sepse këta kanë sjell një adoptues të ri për të ka rikuar telefonin tua i në një mënyrë shumë fantastike dhe pa pasu nevojën e energjis elektrika. Po si bërë? Êshtë adoptues me qiri, ojta, që do të shërbej për pa, furnizimin me energjit të telefone të ndë, vetëm në përmjet një qiriutë vogël dhe të duhen rrëth një litra ujë në ditë. Që nga fix për në? Ta ka më bërë një shpikje, që është faktikisht duket si një tengjere e vogël. Mm -hmm. Po, Ato e mbush me uj dhe posht saj ti vendos një qiritë ndezor Dhe kjo është pikërrisht adoptua si iri Sepse është i lidhur e, në këtë form që ti mund të vendosës në telefonin ton Njësoj si karikus si normal Por tani ma nuk e një karikus ku të vendosës në pries Por është pikërrisht kjo të ndjere vogël Që ti vendosë qiririn posht Dhe në momentin që fillon dhe uj zjen Atere edhe telefoni ytë fillon dhe karikohat Dhe është një gjë fantastike Dhe është nj Uh, kushton vetëm 65 dolar hmm. Por këshilaj që japin ata është uj duhet të ndrohe të paktën 30 minuta Gjdo 30 minuta je, Po pas ka pun kjo Po të shpun kam jo A thjeshtë do heq është uj nga kjo të njërjeve Okull dhe do heq është uj të pastor Po s'pët kjo Ko, Ullë <laughs> të s'ka kohë për as një që Po Pot, nuk e di tani, Me qëra më biti angare. të kohaj që ti nuk e të shfarë bëng Që nuk e fare kohë të lirë Na të rëgo po, pak hënjë. Po gjumë n Pa, kthem orën vesh. Për të ngrohtë nuk ha. Për të ngrohtë nuk ha. Hante po jo, hante vetëm mish. Pa, vetëm mish. E Nora nën të Darkës, po. Jo gjatë ditës. Fëmijët nuk merren me të. Në punë pun nuk shkoi. Merret super burri. Ja, po. Ëh. Në punë nuk shkoi, jo. po kuptohet kjo. Me shoqet nuk dal. Ëh. Uh -huh. Gjithë ditën në Facebook me sa futova unë. Ha. Mm, vetëm Facebookun. E kupton? Po pse zbulove më ende? Doja ta thoshte vetë ajo. Jo më ka thënë vetë ajo dietha. Uh, 24 orë në 30 orë që ka dita po? unë në Facebook. <laughs> ja ku zbulova misterin. Bravo, Elsa, më pëlqen shumë informacioni që na jep sot ditë. Të lutem, për veten. Doni shumë më sakt. <laughs> Duam ë uh, nëse kemi një përgjigje të saktë në lidhje me tingullin misterioz. Po, përshëndes koleg Blentin kudo që ndodhet dhe i them jashtë. Ja, Sofiele. Mm. Përtingullin më ka thënë që është makinçepse duke ja. punuar. Jo, ja. është një trapan. Jo, ja. një çakmak. Jo. Ja. Zhurmë duke prerë drut, thot Pina. Ëh, mm -mm. jo. Ja. Është orela gaxhe. Që cileta. A kjo mesazh e kam mi. Mo tin katro, Olta. A pse është këtë? Po, po. Nuk është gjithsesi Zara si më thot dikush. Ëh, mm -hmm, jo. Ja. E nuk e kanë gjetur. Nuk e kanë okay. gjetur. Atere, dëgjojmë edhe njëherë, dëgjojnim me vëmondje, unë në ndoj sërshume thjeshtë. 0, hmm. 6, 19, 20, 7, 12, 22, dërgjone sa zhjetuaja, shëndet, olëta. Janë ftohur. Po, mosajdi së balkurë më punë. <laughs> Kë është tingulli misterionës. 0-6-9-27-12-2-2 Dërgroni mesajt uaja Dëgjohem në këto momente Cool Play me Don't Panic places we've grown all of us a done Kiministur pjesën e 3 dhe klub të mëgjesit, për këtë të ejnët e datës 20 gusht, o arëshëndon 98 minuta, ju rëmjë ditë sa më të bukurët e të mbarë, ndërko all të atë zhbët nga sektor ju të mesajëve. Nëndërko, jeri kam një fitues për zërin. E kanë gjetur. E kanë gjetur që është Elvana Gjata. Bravo! Oh, bravo. Dhe e ka gjetur Anila e para fiton një orë nga Premium Watches. Bravo, Anila, e dëgjojmë ndërko, e verifiknojmë. Ëh po këtosh e, e bukur ash është është një gjëre, do të them edhe mua për këto gjëra të reja sikur smerrë niza do të them. Bravo Anila, uh, ndërkohë Holta për tingullin misterioz? Po Shpari të them të drejtën herë unë nuk e di. Mhm. Secili është tingulli, më Por? kanë thënë një makinë shkrimi? Jo. Ja. Motorino kur ndez makinën? Mhm. Mm -mm. Jo. Ja. Është një veprim më i thjeshtaj, po më kanë thënë. Atëherë dëgjojmë edhe një herë. Ne e kemi njësër me dy bileta për në Cineplex Ndërkoholta, du të ishtosht e dhe një dhurat tjetër Një kurs fotografie të kartë center Tirana Falim derit, e di gjojnë pra Dë gjojnë me përmonë Po, Adi, e ditë që është? Un po e Adi e ka gjetur 0-6-9-27-12-2-2 Dërgonë mesaj dhe të uaj Paruar që të shkruani dhe emrin Për që më fitues me këtë u zhjeshtë Në tërkoj që i njëti numër vlenë Për të shkruar edhe Kër të dëgjoni një kën nga Nastasja mm -hmm. Të shkruani 2 bileta dhe Ti fitoni ato po Sigur që edhe emrin Dhe ti fitoni ato për në koncertin e datës 25 gusht Që është të martën Por as factors Ja, vot <laughs> po <fitosh> <laughs> fitore Reçan e bileta është fitore ma. Mirë, un kisha bërë një pyetje në Facebook dhe pyetja ishte shumë e thjeshtë. Cila është gjëja e parë që po mendon këtë mëngjes? Mama, dikush e që e quan veten mama në po, Facebook, thotë a do trembet vajza ime nga bubullimat? Po un si do të ikin në punë me këtë shi? Dilemat forta këto, të gjithë po, i kemi pasur. Mirë, po tani do të arritur besoja. Po, normal. Lori thot i marrë drejqë i këto rrugët i tiranës që me një lukë euh, shiu për mbytan A, Super, bravo Lori Kësë është Lori një në beso, jo? Jo, okay. është një Lori tjetër mand, ja? mm, E përshëndesim Lorëken Ndërko, Meg thot se romantik kështë shiu Ja prakati njerës që e shofim anë pozitive Po, po t'jeshtë në shpi për shumë Si duke të jetë nga gjami kështë në shion po, <laughs> Dukë e pyrë kafën Ndërko, Emi thot të fle dhe 5 minuta E, të gjitha kanë thënë sot, këto kanë përshypje Jo, në 10 desha Të i vetëm 10? Po E, po, Emi do më pak, do vetëm 5 Amarilda thot, o, oh, sa mirë, është fresk Ndërko, Nikol dhe thot të dalë në shi Dhe dzoni të i ronë thot, pse po bje kjo shi? <laughs> <Së> ja, <laughs> të japën të të të këtë kush, <laughs> Mier, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në Club FM 100.4, dërgojnë mesashtet në 069 20 7 12 2 2 Ose linë komendet uaja në facebook.com fraksion klubim gjesit Dijon, ne nuk kemi njësor ende kujtsin me sëri dhe unë e kam gatim Jepi eri Dhe për ndërsa sot është koha me shqi, unë kam nduar për Lumejnë sot Se do këtë shumë vende që Lumejnë të kanë marrë kot Pa mje <laughs> Jam fryrë mërë shumë se zhduhet Ndaj, unë tem të njësim kujtsin me sëri dhe kemi të bëjmë me Lumej Dhe pyetja e parë është kjo. Ky është lumi më i gjatë i Evropës që përshkon pjesën perëndimore të Rusisë. Ka një gjatësi prej 3690 km. Ky pra është lumi më i gjatë i Evropës që përshkon pjesën perëndimore të Rusisë, për cilin lum bëhet fjalë. 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja parauar të shkruani me emrin për çan në fitues, ndërkohë i lëm shoqërinë Farell Williams me Freedom. The best music The funniest shows This is Club FM Orash 9,8 të më 10 minuta Jeni me klubin e më gjesit në Club FM 100.4 Ju rëjmë i ditë sa më të bukurët dhe të mbarë Dhe kujdes, sot ju duhet një qadër me veta Êshtë e do mos doshme Unë duhet të tregoj për një fshat shumë i cudi, që diqë E ka e mërin Umoja Êshtë në Kenya Si e ka? Umoja wow. Nuk e di nëse unë të temë saks O mirë, çpohet atje? Është një zonë, ky fshati Olda ka vetëm gra, gra edhe fëmijë vegjël. prej 25 vitesh nuk lejohet hyrja, domethënë nuk lejohet që të banoj asnjë mashkull sepse banorët e Umojas janë të mbietuarit e sulmeve të tëmërshme të, të shkaktuara qoftë nga shoquria patriarkale që ka qenë aty, pasi kish trajtoheshin femrat, do martoheshin me padëshirën e tyre, binin shpeshher pjesë e dhunës, qoftë në familje, qoftë dhe jo vetëm dhe shoqërisë, dhe kështu që 15 gram fillimisht në vitin 1990 vendosin që të krijonin pikërisht një fshat që të banoheshin vetëm prej tyra. Ë nga viti 1990, në Umoja jetojnë vetëm gra edhe fëmijë vegjël. Jan aktualisht 247 gra dhe që jetojnë pikërisht në këtë fshat, por megjithatë këtu është e lejuar që meshkujt mund të shkojnë për ta parë në këtë fshat por është ndaluar që ata të banojnë dhe të jetojnë uh, me me to në të njëjtin vend. Pasi liria i ka lejuar që ato të fitojnë besimin në vetvete, gjë që nuk e kishin pasur, uh, kanë të drejtë si gjithë njerëzit e tjerë dhe ndihen shumë mirë duke bashkëtuar në këto reforma pa prezencën e meshkujve. Sa mirë Dhe gjithsej ka 200 fëmijë të vegjël, por nuk lejohet që në këtë fshat pikërisht të jetojnë meshkujt. A ka çuna nga këto fëmijët? Po, kam përshtypjen se po, por janë fëmijët e tyre të vegjël, kështu që nuk kanë ndërmend të braktisin onta. Po, ta, si kanë për këto fëmijët? Po, nga jeta e tyre e mbarshme kanë, ëh, kështu mm -hmm. që nuk mund t'i largojnë pjesë të gjithë gjërat nga jeta e tyre. Ai e kuptonte. Ai është më depërtije nënvet, e kupton që një nën nuk mund të heqë dorë nga fëmia, mund të heqë dorë nga gjërat e tjera dhe të thot stop dhunës që është ushtruar mbi mbi to, por jo këshi jetës tyre normale. E drejtë e rë. Faleminderit mm, Olta. Faleminderit e ti eri. <laughs> Durko, jam shumë kuriozare të di në lidhje me tingullin misterioz çfarë bëhet. Rrotullimi i një ingranazhi, mm -mm, është një celës? Jo. Ndëser wow. gazit në buzhin? Jo. Një çikrik? Jo. Tingëllimi i ezarit kur ndalon? Jo, nuk ka fare të bëj me Zara. Jo, po. E dëgjojmë prapë edhe një herë. Kapja e letrave. Jo. Por te kapja e letrave jam pak më afër. Hmm. Duhet ta mendoni ju sepse nuk dua të jap më asnjë ndihmë. Unë mendova se ishte shumë e thjeshtë dhe do të ishte gjetur, por jo. E dëgjojmë prapë. Hm. Prapë kemi thënë që do japim Ty biljeta mm -hmm. për në Sineplex, do japëm një kurs fotografia. fotografie të Kart Center Tirana pa. dhe i shtojm edhe një orë nga primjo moqës. Fantastika, felim dhe Ritolta. Dhe luta. Ky pra është tingulli misterios, është një veprim që të gjithë e kemi bërë, të gjithë mund të bëjmë, nuk është një veprim jashtë zakonë shumë, është krejtë normalë. 069-2712-22 Dërgonë mesaj dhe tuaja Ndërkohë duhet ju kujtoj në Momentin që Adi duhet vendosi një kën nga Anastasia Ju duhet të shkrua një, një mesaj Ku 2 bileta emrin tuaj Në 069-2712-22 Dhe njëri për jush duhet Fitoj 2 bileta për shkuar në koncertin Anastasias në datën 25 gusht Në stadiumin që e Malstafa Mos Harone Ndërkohë ju lëmë në shëshurin e Anana Club Dhe disatë tjerve me Supergirl she walks out she's my girl you can tell by the way Vjen një lajm për të gjithë ata që janë konsumatorë të cigareve. Ky lajm vjen nga Shëndeti Publik në Britaninë e Madhe, ku bëhet me dije se tymosja e një cigareje elektronike është më e sigurt se pirja e duhanit dhe mund të çojë madje në heqjen e vështirë të pirjes tradicionale të cigares. Uh, si pas shëndetit publik të në Britanin e madhe, uh, është bërë një dalje zurtare për i tyre, mbi këtë të qështje janë shprehur se cigaret elektronike janë 95% më pak të dëmshme për shëndetin krasuar me cigaret e zakonshme. Ndërkohë, si pas The Guardian, unë po kërkoja se qëfarë shkruaj tura ty, Ka arritur në përfundimin se cigaret elektronike së shpejti mund të shpërndahen si një trajtim mjekësor i licencuar, si një alternativë më e mirë kundër pirjes së duhanit dhe produkteve të të, të saj. Pra, bëhet me dije që kjo është diçka që ti mund të heqësh dorë. Pra, në momentin që ti uh, do të lësh cigaren, por nuk e vullnetin e duhur për ta lënë, atëherë mund të konsumosh cigare elektronike sepse uh, i bën një të mirë më dashë shëndetit në këtë rast. Por gjithashtu, me sa duke, të ndihmon edhe në dëndjem për fundimisht të cigares tradicionale Me gjitha të thuhet që nuk është krycish parezik edhe përdorimi i këtyre lojtë cigareve Pra cigaret elektronike Me gjitha të dëme që shkakton një cigare e tjilë është shume pa përfilë shume në krahësim me dëme që shkakton konsumimi i duhanit Shusho, kini kujdeset e nga kja Mirë, ota nuk e di se që shbër me e kanë gjithur lumin më të gjatë në Europë Po ieri më kanë thën mm. Volga, janë të saktë. Ës Laerta fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Laerta. Un kam gati kuitsin e dytë me lumet europian dhe është ky. Kujdes. Ky lum rrihet përmes ose prek 10 shtete: Gjermanin, Austrin, Slovakin, Hungarin, Kroacin, Serbin, Rumanin, Bullgarin, Moldavin dhe Ukrainën. Pra cili është ky lum që rrjedh përmes 10 shteteve? 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani të emrin për çm fitues. Tingulli misterioz është ky dhe unë nuk e di nëse kemi një përgjigje të saktë apo jo. Ja. Është aparat fotografik? Jo. Ja. Shtypja e një stabilopsi? Jo. Ja. Shkrepi aparati përsëri. Jo, ja. një laps kur bie nga dora. Jo, ja. vazhdojnë të thonë makinçepse. Ëh, mm ëh. -mm. Grisja e një fletoreje. Jo. Ja. Shtyp shkronjë. Jo. Ja. Makineri shkrimi. Jo, ja. makinçepse përsëri. Jo. Ja. <laughs> wow. Një pincatriçe. Çfarë është pincatriçe, më falni? Ata e dinë. Unë nuk e di çfarë ja. ja. ja. <laughs> ja, është. A di? E di? Jo. Jo, pincatriçe letra shëri. Ëh? Neysa, jo, nuk është. Andaj nga ju ku nuk ka diell. Mm. Nuk e djel, edhe këtu të knet Nuk e që, është janë i pushimet Ka që, nuk ka Ja, jo, nuk ka të jithë Oke, okay. dy gjojni edhe njëherë me vëmondja Tingu i misterios është kër 0619 207222 Dërgoni mesajtua ja paruar të shkroni Dhe emrin përshën fitues Nërko ju lëmë shëqërin e këngë say something Mirëm gjesë të gjithëva gepant sie erst është 9:34 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në klab BeFem 104. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur edhe të mbar kudo që ndodheni. Ndërkohë ka dalë një mod e re, Olta, Dadit. Po, na thon. Dhe ju e dini se si të gjitha modat janë të pazakonta shpeshherë, po, por kjo mod e re ka dalë në në Rusi. Hmm. Mund të themi që është krijësisht e çmendur në këtë rast? Po pse? Sepse persona të ndryshëm u afrohen trupave të të vdekurve. Dhe dhe çfarë bëjnë është që afrohen pranë tyre për të bërë një selfi. Ja. Dhe më pas këtyre personave që bëjnë një selfi, pran një njeriu që nuk është më në jetë, u jepet edhe një çmim kundrejt një pagese të caktuar që shkon nga 1000 deri në Më sakt po e them nga 13 deri në 70 euro. Tani nuk e di se si mbahet çmimi, se kush ka bërë selfin më të bukur, por mua më duket një marrëzi e vërtet, se është një konkurs makaber mm. dhe që është bërë mjaft popullor në Rusi dhe ka krijuar një komunitet personash që ftohen, ftojnë edhe miqtë e tyre dhe jo vetëm, për të shkuar në ceremonitë ndryshme varrimevesh dhe të bëjn pikërisht këtë lloj gjëje që ata bëjnë. Pra të tiafrohen një personit që sëshmë një jetë, të bëj një selfie, në pas në bas të konkursit që zhvillohet, uh, mund të fitojnë para, duke filluar nga 13 euro dhe maksimum i shkonë 17 euro. Por, Interesante, por nuk do të të bëja kur. Por nuk do të të bëja kur, i vërtet mm. dhe një mos të respektim uh, i njerëzve të tjerë. Por ndodhë edhe kështu. As të vde kur nuk do lënë rehatë. Dhe por shikoj disa nga selfie që janë bërë dhe janë vërtet të të mërshme Nuk e dise si mund të bëjnë njerëzit gjëratë të tila, por ja që ndodhin në Rusi të ketë ete kështu të shmëndurirash. Ndërko, ojta kemi një fitues për kujëcin lumejnë të Europian? Po, jerem kanë mm, thënë Danubi. Dhe janë të saktë, kur që kanë e thënë, ka thënë i pari? E ka qëtër Isli i pari, 602 në baronumër, fitonë 2 bileta për në Sineplex. Isli. Isli. Bravo, Isli, e mërë i veçanët. Ndërko, kujëci i radhë Iberus ishte emri i lasht për këtë lumë më të gjat që përshkon këtë vend. Në këtë rast un po kërkoj se cilin vend përshkon lumi Iberus, që në fakt është emri i lasht që përdorej për lumin më të gjat që përshkon këtë vend. Është lumi më i gjat në këtë vend, Iberus. Mhm. Mm 0-6-9-20-7-12-2 dërgojnë mesajt uaja, ndërkoj që kemi edhe pak minuta, nuk e di se kur Adi e ka planifikuar për vendosur këngën e Anastasjas, por në momentin që ju do të gjoni duke luajtur një këngë të saj, dërgojnë një mesajt me dy bileta, emrin të uaj në 0-6-9-20-7-12-2 dhe do të fitoni dy bileta për të parë koncerti në datën 25 gusht në stadiumin që e Malstafa. Në këto momente dëgjojmë One Day nga Asaf Avidan. Baby we will be old so oh, baby we will be old and when all the stories that we could have told one day baby we will be old well baby we will be old and all the stories that we could have told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 Oh, baby we'll be old and paint about stories that we could have told në 9:40 minuta vazhdoni ti jeni me klubin e mëjtesit në klub BEF 1-4 dhe çuditjë nuk kanë të sosur. Ranë në mbambotës. Këtë herë shkencëtarët amerikan kanë prodhuar në një laborator trurin e një njeriu. Wow. Po. Edhe kjo ndodhi? Edhe kjo ndodhi? Por në miniatura, alta, është shumë e vogël. Bëhet e ditur që është e vogël sa një gom lapsi. Paqje që më dhanë trurin. Por çfarë është e veçantë në këtë rast është që Forma, kjo është forma më e kompletuar dheri më tanin, sepse është shumë në gjashëm, me trurin e një riut, funksionon po njësoj, vetëm që nuk funksionon qërpullimi i gjakut. E gjitha kjo është bërë për shkak se... Shkenstarët mendojnë se është mërë rëndësishme për të avancuar mëtej në kërkimet për së mundjet neurologike, si, si që është dhe alxajmeri, ata duha të zbulojnë mën ka afer dhe jo në mënyrë kompjuterike si që ndodhë aktualisht, por më pranë duke kryuar pikërisht të lojtrurit të njashë shumë me atë të njëriot pavërstisë është i vogëlj, për të uh, kuptuar akoma dhe më shumë uh, së mundjetë të ndryshme që ender nuk i kanë gjetur dhe rritani arsyet se se ndodh apo se si mund të luftosh një së mundjetë të caktuar. Okay. Profesori që i kemisë organike në Universitetin e Shtetit Ohio është Rene Anand i cili podriton të gjitha këto punimet dhe ndjetë shumë krenar për stafin e ti dhe ti dhe të kanë mundur të bëjnë pikër i shtrurin e një rjut në miniatur, të kriojnë dhe të prodhojnë më pas në laborator, a i thotë se kjo është gjëja më e mrekulueshme që kanë dodhur dhe rritani dhe në shpresojmë që më në fund të jemi më prans bulimit të së mundjeve që ende janë të panjohura për ne me me vërtet është një gjë e jashtëzakonshme dhe e vërtet e jashtëzakonshme. Ndërkohë Olta, kam një fitues për për tingullin e ri. E kanë gjetur. Po besoj që po mm -hmm. më thot Klevisi janë një palë gëshër që hidhen bitavolin. Wow, bravo, bravo, Fiton bravo. Fiton dy bileta për nocion e Plex, një kurs fotografi nga Art Center Tirana dhe një orë nga Prime Muaces Klevisi. Klevisi. Bravo Klevis. Edhe një herë tingulli ishte ky dhe është pikërisht hedhja Një në një palgëshëre mbi tavolinë. Bravo Klevis, je ti fituesi. Ndërkohë në lidhje me Lumenj Europian, Eltoni më thot Spanja. Dhe është i saktë, bravo. 6 8 9 i mbaron numri, fiton dy bileta për Nosin e Plex. Bravo, bravo, bravo. Ndërkohë kam edhe një pyetje tjetër në lidhje me Lumenj Europian dhe më pas kalojmë në këngën e radhës. Pyetja është kjo. Është është e shkurtër, por më i shkasti do të jetë fituesi. Kë është lumi më i gjatë në Irlandë. Lumi më i gjatë në Irlandë. 069 20 7 10 222 for you went to This is a dream. You remember when we were two beautiful birds We would light up the sky when we'd fly You were orange and red like the sun when it sets high I was green as an apple's eye You said you loved all the songs that I'd sing like Nothing that you'd ever heard I said I loved you with all of my heart when we were too beautiful but When we were two beautiful birds We would sing when the morning would come You were silver and blue Like the moon when it's new I was gold as a summer sun But one day you asked for a different song One that I just couldn't sing I got the melody sharp and the words all were wrong Those were the last days of spring To build a nest we pegged feathers from our chests Like a book tearing out every page We weren't to know that these feathers would grow Into a beautiful cave 1952 minuta dhe kemi mbritur nga dal, nga dal dhe pa e kuptuar drejt fundit për ditën e sotme por, para se të largoemi o lta do të thotë në lidhe me fituesit a kemi apo jam Po, jeri do të japë hmm. dy bileta për në koncertin a Anastasjas Leonardit Bravo që i barën umëri 4-4-8 mm -hmm. dhe fituesit jetur nuk kam Ja, sigur që nuk kam Po, ku t'i gjejë, jeri? Oh, me ndova se du kisha për lumin më t'i gjatë në Irland se kanë gjetur më sado gati. Shanon. Po. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Blerina 992 mbaron numri, fiton dy bileta për nastin e ple. Bravo Blerina, të lumt, je ti fituesa. Ëh uh, mirë, ne erdhëm deri te fundi, unë nuk e kam dhënë fare kontot. Fal Adit dhe Oldës, faleminderit të dyve. Kënajsieri, do të naqëm bashk. Një përshëndetje të veçantë edhe për të gjithë xhiqë të klubit e, e Femit, ju urojmë një ditë të bukur. Punë të mbar, të gjithat ata që janë në punë, ndërkohë pushime të mbara edhe pse nuk ju ka etur shumë atyre që janë me pushim. Shpresoj t'u dal dielli sot. Është rëndësishme që janë pushim, pavarësisht se si është koha. Në fakt dielli ka dalë, nëse shikon nga xhami. Ëh, udal. Dobëjmë edhe një parashikim të fundit për motin? Kemë ndonjë ndryshim apo vazhdon të jetë e njëjta situatë? Po, pritet një borë e madhe, e madhe, e madhe. Nuk e besoj. Nuk të vëndit më shumë në fakt ieri mm. edhe pak edhe thuat që shiu do mbaroj. Ëh, mm -hmm. Tiran, në Tiranë ka mbaruar, nuk e dim në vendet e tjera. Po. Temperatura maksimale 28 gradë vazhdon të jetë sot. Ëh. Mm -hmm. Kështu që paraqitet një kohë e mirë, një mot i mirë, mosu tremb. Në vazdim. Po. Dërgon nesër nuk ka shi. Jo, jo, nesër nuk, do të kemi sërish diell. Diell dhe pak rre. Ëh. Mm -hmm. Okej. Okay. Shumë faleminderit Olda. Faleminderit vetëm për ty. Wow, lumë më ditë sa më të bukur klubin e gjessit. U mbyll edhe për sot. Mirë u dëgjofshim nesër në Club e Fem 104. Mirupafshim nesër, mirupafshim.